Книга Левіт Розділ сьомий А ось закон про жертву за відшкодування Пресвята – це річ Її заріжуть на тім самім місці, де ріжуть жертву всипалення Кров же розбризкають по жертовнику з усіх боків Увесь тук від неї треба принести в офіру і курдюк, і сить, що вкриває нутрощі, і обидві нирки з туком, що на них по боках, та чіпець, що на петсінці, відділивши його зверху від нирок. І священник нехай спалить їх на жертовнику, як вогняну жертву Господові. Це жертва за відшкодування. Кожен чоловік з священників їстиме її, Однак на святім місці треба її споживати. Це пресвята річ. Щодо жертви за гріх і щодо жертви за відшкодування, закон один. Вона буде для того священника, хто нею відслужить покуту. Коли ж священник приноситиме чиєсь усипалення, шкура жертви всипалення, що він її приніс, буде йому, священникові а й усяка офіра, спечена в печі і все зготовлене на мидниці чи на сковорідці, теж буде священникові, що її приносить. Йому буде вона. Однак усяка офіра, замішана з олією або суха, буде всім синам Арона, як одному, так і другому. А ось закон про мирну жертву що приноситиметься господові. Коли хтось приносить її на подяку, то воднораз із подячною жертвою принесе присні коржі, замішані на олії, та присні ладки, помащені олією, і петльовану муку, приправлену олією, спечену на коржі. Разом із заквашеними хлібцями принесе свій дар разом із своєю подячною мирною жертвою. З кожної офіри принесе частину як дань Господові, і вона належатиме священникові, що скроплював кров'ю мирної жертви, йому вона належить. М'ясо з подячної мирної жертви треба їсти в день приносин, нічого не залишаючи з нього до ранку. А якщо чийсь жертвопринос буде обітований або добровільний, то його треба з'їсти в день офірування. Другого дня можна ще їсти, що зостанеться. А що залишиться з жертвеного м'яса на третій день, треба спалити на вогні. Коли ж би хтось усе-таки їв м'ясо з мирної жертви третього дня, то жертвуючий не здобуде собі ласки, Жертва зовсім йому не зачислиться, гидотою стане. А той, хто їв, візьме на себе гріх. Коли якесь м'ясо доторкнеться до чого-небудь нечистого, не можна його їсти. На вогні його треба спалити. А інше м'ясо кожен чистий може їсти. Хто з'їсть м'ясо з мирної жертви, принесеної Господові, в стані нечистоти той викоріниться з-поміж людей своїх. А як хтось доторкнеться до будь-чого нечистого, чи до нечистої скотини, або якого нечистого повзуна, та з'їсть м'ясо з мирної жертви, принесеної Господові, той буде викорінений з-поміж людей своїх. І сказав Господь Мойсеєві, Промов до синів Ізраїля таке. «Ніякого туку з вола, чи з вівці, чи з кози не їстимете. Тук із терва і тук з того, що розірве звір, можна вживати до кожної потреби. Їсти ж – не смієте його. Хто їстиме сить із скотини, що її можна принести в огняну жертву Господові – Такого викорінять з-поміж людей своїх. Ніякої крові, ні крові з птаства, Ні з чотириногих не їстимете, Де б ви не мешкали. Кожного, хто їстиме якусь кров, Треба викорінити з-поміж людей своїх. І промовив Господь до Мойсея: Скажи синам Ізраїля таке, Хто приносить Господові свою мирну жертву, нехай принесе Господові свій дар узяти від мирної своєї жертви. Він нехай подасть власними руками те, що має бути спалене в честь Господа. Тук подасть у купі з персами. Перса, щоб принести як жертву коливальну перед Господом. А сить священник воскурить на жертовнику перса ж будуть Аронові і синам Його. Право лопатку теж священникові здасте, як данину з ваших мирних жертв. Вона буде як пайка тому з-поміж Аронових синів, хто принесе кров і сить мирної жертви. Я бо застерігаю собі в синів Ізраїлевих від мирних їхніх жертв груднину коливальної жертви і лопатку жертви возношення». Та й віддаю їх Аронові, священникові і синам його, як вічне їхнє право від синів Ізраїля. Ось частка помазання Арона і синів його в жертвах, палених на честь Господа з дня помазання їх у священники на служіння Господові, як і заповідав Господь синам Ізраїля давати їм з того дня, коли помазав їх. Це установа, віковічна для їхніх поколінь. Це закон про всипалення, про безкровну офіру, про жертву за гріх, про жертву за відшкодування, про жертву висвячення і про мирну жертву, що заповідав Господь Мойсеєві на Синайгорі з того дня, як велів синам Ізраїля приносити дари Господові, Синай пустині.